Джордж Склейсън. Най-богатия човек във Вавилон. Десет притчи за парите. Анотация. Не можеш да забогатеш, ако не познаваш правилата. Вероятно подобна мисъл е водела Джордж Склейсън, докато е работил върху Най-богатия човек във Вавилон. Вавилонските притчи излизат в САЩ през 1926 година и вече почти цял век историите за лихвари, търговци,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 Въпреки това здравият и мускулест човек не помръдвал от мястото си. Не се отличавал с много остерум, затова от няколко минути си блъскал главата над проблем, чието решение му бягвало. Жаркото слънце, характерно за долината на фрат, безмилостно напичало. Почелото на банзир избивала пот и се стичала на струйки по косматите му гърди. Зад къщата му се издигала високата стена, заобикаляща двореца на царя. В близост изрисуваната кула на храма на Бел пронизвала небето. В сравнение с това великолепия домът му и още много други къщи изглеждали занемарени. Такъв бил Вавилон с месица от блясък и нищета, от невероятно богатство и неописуема бедност, хаотично разположени в града, опасан от високите стени. Ако Банзир си направил труда да се обърне, щял да види как громолящите колесници на богаташите си проправят път по улицата, избутвайки в страни и търговците, обути в сандали и босоногите просеци. Дори богатите обаче били принудени да отбият страни, за да дадат път на дългите процеси от роби и носачи на вода, изпълняващи заповед на царя, всеки носел тежък нях, пълен с вода за поливане на висящите градини. Банзир бил прекалено огрижен заради материалното си. Затруднение и не обръщал внимание на шумотевицата на града, кипящ от живот.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 Бях доволен, все едно се намирах на седмото небе. Ако можеше да ме видиш, нямаше да познаеш от родения си приятел. И жена ми нямаше да познаеш, тъй гладко беше лицето и сияещ от щастие. Бръчките й се бяха заличили, отново беше усмихнатата невеста от първите години на брака ни. Да, хубав сън ще да е бил, съгласи се. Коби. Едно обаче не проумявам, още е било приятно и хубаво, пък сега си се начумерил и стърчиш на зида. Защо? Защо ли? Защото като се събудих и се сетих, че кесията ми е празна, ми докривя, обземе негодование. Искаш ли да го обсъдим? Понеже ние с теб се возим в една лодка, както казват моряците. В юношеството си заедно ходехме при свещениците, за да ни научат на мъдрост. Като поотраснахме, споделяхме младежките лодории.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 но за пръв път те чувам да говориш така, Банзир озадачил се куби. За пръв път от толкова години ми идват такива мисли. От ранни зори до мрак се бъхтих, за да направя най-хубавите колесници, излезли от човешка ръка, като най-наивно се надявах един ден боговете да оценят земните ми дела и да ме възнаградят с голямо богатство. Само, че те не го сториха. А сега си давам сметка, че напразно съм се надявал.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 с които разполагат онези, които имат достатъчно злато? Ех, ще ми се да знаех отговора, въздъхнал куби. И аз като теб съм. Неудовлетворен. Вярно, че като свиря на лирата си, припечелвам понещичко, но то бързо се изпарява като дим. Често си блъскам главата и кроя какви ли на планове, та семейството ми да не гладува. А пък да знаеш как мечтая е за голяма лира, на която да свиря мелодиите,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 В интерес на истината не ме погледна от високо, както биха сторили мнозина равни немо с мен, смирения бедняк. Напротив, помаха ми. Таминовачите да видят, че поздравява и приятелски се усмихва на музиканта Куби. Говори се, че той е най-богатият човек във Вавилун, замислено промърморил Банзир. Да. При това толкова богат, че самият цар се съветвал с него по въпросите, засягащи хазната. Закимал Куби. Банзир нетърпеливо го прекъснал, толкова е богат, че ако го срещна късно нощем, може да се изкуша да му отнема дебелата кесия. Не говори глупости, скастрил го приятелят му. Богатството на човека не е в кесията му. Знаеш ли какво ще стане с дебелата кесия, ако в нея непрекъснато не се пускат жълтици? Набърза ръка ще се изпразни.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 според мен той вече е доверил на сина Синомазир, който замина за Ниневия. Страноприемницата чух да разправят, че без никаква помощ от баща си станал един от най-богатите люда в Онзи град. Куби, да си жив и здрав. Наведаме на интересна мисъл. Възкликнал Банзир и в погледа му заискрила надежда. Нищо не ми струва да поискам мъдър съвет от добър приятел като аркът. Няма значение... Чекесиите ни са празни, като миналогодишното гнездо на сокола. Това само да ни е грижата. Догуша ни дойде да ходим голи и боси сред този разкош. Искаме да забогатеем. Да идем при и да го попитаме, как и ние да си осигурим стабилни приходи. Май си получил прозрение, Банзир. По край теб ми дойде една мисъл. Промях, защо до сега богатството не ни е споходило.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 като проунях тази истина, се зарекох да извоювам своя дял от земните блага. Зарекох се да не съм от онези, които гледат отстрани как другите се радват на живота. Да не нося най-ефтините дрехи, дори да изглеждат прилични. Да не се задоволявам с жребия на бедняка, а да положа усилия да присъствам на пиршеството от прекрасни неща. Както ви е известно, баща ми е дребен търговец и имам много брати и сестри, Следователно не можех да се надявам на наследство. Не съм и, както простодушно казахте от надарен с забележителни способности или с голяма проницателност. Ето защо стигнах до заключението, че ако искам да осъществя желанията си, ще ми трябват време и познания. Хората разполагат с много време. И вие, като мнозина наши събратя, сте позволили да ви се изплъзна ценно време, през което сте могли да забогатеете. А сега се оплаквате.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 Че градоначалникът няма да му позволи пръст да ме пипне, затова това безстрашно му казах, Алгамиш, ти си много богат. Сподели с мен как да се замугна, а пък аз обещавам да работя цяла нощ и при изгръв слънце да ти предам поръчката. Лихварят се усмихна, доста си. Дързък, младежо, но приемам предложението. Цяла нощ дълбах символи върху глинените плочки.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 Ако искаш да забогатееш, спестеното и неговите деца също трябва да ти носят печалба. Всичко това ще ти помогне да постигнеш леляното изобилие. Сигурно си мислиш, че съм те измамил и, че думите ми не са достатъчно от плата за бесънната ти нощ, но, ако имаш достатъчно в главата, ще разбереш, че всъщност те възнаграждавам хилядократно. Запомни, винаги заделяй за себе си поне една десета от спечеленото, колкото и малка да заплатата ти.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 Първо се сдоби и с армия от жълтици роби, после се наслаждавай на богати огощения, без да те гриза съвестта. съвеста. И той си тръгна, без да каже нито дума повече. Видях го отново чак след две години, лицето му беше прорязано от дълбоки бръчки, очите му почти не се виждаха под довисналите клепачи, защото той вече беше на преклонна възраст. Аркът, натрупа ли богатството, за което мечтаеше? Попитаме.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 Замогнах се доста и, когато духът на Алгамиш отлетя в на мрака, аз наследих част от имуществото му. Така завършил разказа с яркът. Тогава един от неговите приятели му казал, имал си голям късмет, че лихварят те е включил в завещанието си. Ще те поправя. Късметът ми се състои само в това, че преди да се запозная с него, вече мечтаях да преуспея. Нима в продължение на четири години не бях доказал колко силно се стремя към набелязаната цел, като спестявах една десета от припечеленото? Нима е късметлия рибарят, който години наред е изучавал привичките на рибите, та да може въпреки капризите на вятъра уловът в мрежите му винаги да е богат. Шансът е над мен на богиня, която не се царемуни с неподготвените. Явно имаш силна воля, щом си продължил напред.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 Ще се върна и ще изпълня задължението си. А на 20-тия ден няма да се смъмря. Аркът, постъпваш глупаво. Какъв е смисълът да хвърляш по едно камъче всеки ден? Хвърли цяла шепа и туито, Само че аз нито ще си го помисля, нито ще го сторя. Наумели си нещо, винаги го правя. Не си поставям трудни и неизпълними задачи, иначе ще си наруша спокойствието. Този път заговорил друг приятел,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 Други мърморали язвително, защото смятали, че нищо не струва на този богатаж да помогне на приятелите си, които не са имали неговия късмет. В очите на трети, обаче е проблясвала надежда. Защото били разбрали, че Алгамиш се е връщал в стаята на писарите, защото му е било приятно да наблюдава как един човек излиза от мрака и си проправя път към светлината. И когато този човек открил, вече имал отредено място. Никой не можел да го заеме. Докато самият той не проумел истината, докато не бил готов да се възползва от възможността. Тък му тези хора през следващите години често ходили при аркът, който ги приемал радушно. Съветвал ги и на драго сърце споделял с тях мъдростта си, както обикновено правят хората с богат опит. Освен това им помагал да вложат спастяванията си на сигурно място и с изгодна лихва, а не в начинания, които не носят дивиденти.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 Страхувам се, че премина в ръцете на шепа богаташи, унило отвърнал ковчежникът. Бързо изтече през пръстите на нашите хора, както козато мляко изтича през цетка. И след като притокът от злато секундана, повечето стигнаха до просешката яга. Царят се позамислил, после задал още един въпрос. Защо всичкото злато е попаднало в ръцете на шепа хора? Защото те знаят как да го придобият. Погрешно е да осъждаме някого,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 На другия ден Аркад се явил пред владетеля. Изглеждал здрав и жизнен, въпреки че бил прехвърлил 70-те. Аркът обърнал се към него царят. Вярно ли е, че си най-богатият човек във Вавилон? Така се говори, Ваше Величество, и никой не го е успорил. По какъв начин стана толкова състоятелен? По какъв начин ли? Възползвах се от възможностите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 Добри ми, приятелю, какъв е твоят занаят? Писър съм и изписвам текстове върху глинени плочки. Навремето и аз започнах като теб. Тък му като писар спечелих първите си медни монети. Следователно ти имаш същата възможност да забогатеш, усмихнал саркът и заговорил друг. Ученик, дебел червендалест мъж, седнал по-назад. Кажи ми, ако обичаш, с какво си скарваш прехраната?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 Задраскайте останалите и, без да съжалявате, ги причисляте към неизпълнимите желания. Планирайте наложителните разходи. Не докосвайте унази десета от приходите, която пълни кесията ви. Нека това да е най-съкровеното ви, но съществимо желание. Продължете да съобразявате бюджета си с промяната в доходите. Нека той се превърне в най-верния страж на кесията ви, която вече е започнала да се пълни.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 Според теб, кой трябва да определя бюджета ти? Самият аз. Секалонзи. Още един въпрос. Ако магарето можеше да решава какво да пренася, щеше ли да се натовари с капоценни камъни, килими и тюлчета злато? Не, разбира се. Освен най необходимото щеше да вземе сено, овес и мях с вода, за да се подкрекя с тях по време на прехода през пустинята.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 Че е твърда възможно стоеността на съветите им да се равнява на сумата, която възнамерявате да вложите в дадено начинание. Същност, стоеността на добрия съвет, който ще ви предпази от загуба на състоянието, е равна на тюлче злато. Това беше четвъртият лек, който е от голямо значение, защото ще предпази напълнената ви кесия отново да изтъне. Единственият начин да не загубите богатството си е да влагате парите си само в начинания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 и ако част от тези девет десети можем да превърнем в печелившо вложение, без това да повлияе на благосостоянието ни, то богатството ни ще се увеличава по-бързо. Така аркът започнал петия си урок. Твърде много семейства във Вавилон живеят в квартали, подромващи. Човешкото достоинство Плащат на хазиите скъпо и прескъпо за жилища, в които няма място за саксиите с цветя, радващи всяка жена, а децата им няма къде да играят. Освен на мръсните улици. Никоя семейство не може истински да се радва на живота, ако няма градинка, в която децата да си играят на тревата и където съпругата да засажда не само цветя, но и е дивни растения, с които да приготвя храна за близките си. Радост за душата на всеки го е да хапне смукини от своите дръвчета и грозда от своето лозе. Притежаването на собствен дом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 който той извървява от младостта до преклонната си възраст. Никой не може да се отклони от този път, освен ако боговете не го призоват преждевременно в отвъдното. Ето защо съм на мнение, че всеки е длъжен да се подготви своевременно, та да притежава солиден доход на старини и да се погрижи близките му да не търкят лишения, когато той вече няма да сред тях, за да ги сдържа. Сега ще ви науча как кисията ви да е пълна,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 Успоредно с това нараства умението му да печели повече. На времето, когато бях обикновен писар и дълбаех символи върху глинените плочки срещу няколко медни монети на ден, забелязах, че за същото време други писари свършват повече работа и получават повече пари от мен. Ето защо си поставих за цел да изпреваря всички. Неслед дълго разбрах на какво се дължи успехът им. Започнах да проявявам повече интерес към работата.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 няма как да се предскаже до кога късметът ще го спохожда. Хвърляте го в Афрат и токовижи сплувал, стиснал перла шепата си, вавилонска поговорка. Всеки човек на света иска да е щастлив. Същият стремеж към щастие, горял в сърцата на вавилонците преди четири хилядолетия, пламти в душите на съвременните хора. Всички горещо се надяваме да станем любимци на капризната богиня на късмета.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 който се славел като най-богатия човек във Вавилон. Отредена му била специална зала, в която почти всяка вечер се събирали мъже, младежи, старци, но най-вече хора на средна възраст, за да обсъждат злободневни и интересни теми. Предлагам да ги послушаме, за да разберем дали са знаели как да привлекат късмета. Слънцето, напомнящо голяма огнена топка, току-що се било скрило зад хоризонта, замъглян от пустинния прах,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 Много интересна тема Кимна Ларкът. Заслужава да и отделим внимание. За едни е случайност, като злополуката, която ни връхлетява внезапно и без причина. Други са на мнение, че за сполуката трябва да благодарим на най ни богиня Ащар, която неизменно обсипва щедри дарове у нези, от които е доволна. Кажете, приятели мои, да се опитаме ли да разберем как всеки от нас може да привлече сполуката.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 «Няма ли поне един сред вас?» Попитал аркът. Явно сполуката не спохожда всеки го. Кой ще предложи откъде да започнем търсенето? Аз обадил се младеж със скъпа дреха и си изправил. Според мен късметът често се свързва с игралните маси. Та нали так му край тях. Мнозина се кланят на богинята, надявайки се тя да ги благослови с голяма печалба. Той отново седнал на килинчето си, но някой в залата се провикнал. Не спирай. Довърши започнатото. Богинята на късмета дарилите с полука в игралния дом? Обърна ли заровете с червените страни нагоре, за да си напълниш кесията за тяхна сметка, или ги преобърна от към сините и служителят ти прибра сръбърниците, спечелени с толкова труд? Всички се засмели, но без лоба, младият човек също се усмихнал и отговорил.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 Аркът, тя ли ти прошепна вчера да заложиш на сивите жребци от Ниневия? Стоях зад теб и не повярвах на ушите си, като те чух да залагаш на тях. Всеизвестно е, че нито един кон в цяла Сирия не може да надбяга, без машинации, разбира се, нашите любими дурести жребци. И така, тя подсказа ли ти, че при последната обиколка черният кон от вътрешната страна ще се спъне и ще препречи пътя на дурестите.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 Обикновено реализира печалба. От друга страна, в игралните зали шансът му за печалба е минимален. Системата е направена така, че да облагодетелства собственика. Хазартът е неговата професия и той се надява на солидна печалба. Малцина играчи си дават сметка колко сигурна е печалбата на собственика и колко минимални са шансовете им да надвият системата. Да вземем за пример играта на зарове.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 Отлагах срещата с онзи човек, докато стана твърде късно решение, за което след време горчиво съжалих. Начинанието се оказа много по-доходно, отколкото се предполагаше. Е, сега вече знаете как позволих на късмета да ми се изплъзне. Полуката от този разказ е, че с полуката идва при онзи, който е готов да приеме възможностите, предоставени му от съдбата, заявил смугал пустинен жител. Всеки, който се е здобил симоти,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 че на сутринта робите ми ще закарат животните в града и ще ги продадат с голяма печалба. После им наредих да донесат факли, за да огледам стадото, което, според продавача, наброяваше 900 глави. Приятели мои, няма да ви досаждам с подробности, като тази колко се затруднихме при преброяването на жадните, неспокойни животни. Накратко, задачата се оказа непосилна. Накрая заявих на продавача, че ще изчакам да се съмне, тогава ще преброя овцете и ще му плакя. Бъди така добър да ми платиш две трети от сумата, та веднага да тръгна обратно към дома си, помоли ме той. Ще ти оставя на си и най-образован роб да ти помогне при преброяването. Имам му пълно доверие, за това можеш да му дадеш останалите пари. Обаче аз се заинатих и отказах да плакя, докато не се съмне. На сутринта, още преди да се събудя,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 Кога тебе шепне на ухо? Веднага ще ти отговоря, приятелю. Също като на прекупвача и на мен ми се наложи да осъзная и да надвия колебливостта. За мен тя беше враг, който вечно ме дебнеше, за да осуети всяко мое начинание. Моят история е поредното доказателство за това, как нерешителността пречи да се възползваш от златни възможности. Всъщност обаче не е толкова трудно да се отървеш от нея. Стига да осъзнаеш слабостта си. Никой не се оставя крадец да му отмъкне кошовете се зърно. Нито пък позволява на конкурент да му прогони клиентите и да го стави без печалба. Штом си дадо сметка за тази си слабост, превърнала се в най-злия ми враг, впрегнах всички сили за да превъзмогна. Същото трябва да стори всеки, преди да се надява да придобие дял от несметните богатства на Вавилон.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 Край шатрите били струпани бали със стока, завити с кожени покривала. Наблизо лежали камилите, някои доволно преживели, други дълбоко спели и похърквали. Разказите ти винаги са интересни, калабъб казал водачът на кервана. Мъдростта ти ще е наша пътеводна звезда след утрешния ден, когато работата ни за те приключи. Описвал съм ви приключенията си в далечни непознати страни, но тази вечер ще споделя с вас проникновенията на Аркад, който е много богат и много мъдър човек. Чували сме за него, Кимнал водачът. Разправят, че бил най-богатия човек, който някога е живял в Вавилон. Изправо му се носи славата, защото знаел законите на забогатяването по-добре от всеки друг. Тази вечер ще споделя с вас мъдрите му поучения. Научих ги на времето от сина му когато още бях юноша и живеех в Ниневия. С господаря ми бяхме останали докъсно през нощта в двореца. Бях му помогнал да внесе много разкушни килими, Таномазир да си избере онези, които най-много му харесат. Накрая богаташът ни покани да седнем до него и да изпием по чаша старо вино, ароматно и тежко, от което ми стана горещо, защото не бях свикнал с алкохола.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 но Мазир взел турбата с златните монети и глинените плочки, увити в парче коприна, заедно с роба си яхнали конете и тръгнал да си дири късмета. След 10 години, според оговорката, се върнало дома при баща си. В негова чест Аркадо строил пиршество, на което поканял много приятели и родственици. Накрая заедно са съпругата си седнали в дъното на помещението на столовете си, напомнящи тронове.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 Приятели и други членове на семейството седели зад него и с нетърпение чакали разказа му. Татко мой, подхванал той учтиво, както следвало да се отнася към главата на семейството. Прекланям се пред мъдростта ти. Преди 10 години, когато бях на прага на зрелостта, ти ми заповяда сам да извоювам достойно място в света, вместо да остана заложник на богатството ти. Щедро ме дари с злато. И с мъдрост. Ови! Признавам, че пропилях златото. То се изплъзна през пръстите ми, както заек се изплъзва от хватката на неопитан хлапък. Аркът снисходително се усмихнал. Продължавай, сине мой, искам да узная подробностите. Реших да в Ниневия, защото тогава градът так му се разрастваше и, според мен, предлагаше големи възможности. Керванджи ми позволиха да пътувам с тях и скоро са се приятелих с Нозина. Сред които бяха и двама доста изтънчени мъже, собственици на прекрасен бял жръбец, бърз като вятъра. По време на пътешествието те ми довериха под секрет, че в Ниневия живел богатъж, притежаващ кон, който бил толкова бърз, че нямал равен на себе си. Ето защо щел да се обзаложи на каквато и да била сума, че неговият жрабец ще надбяга конете в цяла Вавилония. Според новите ми познати обаче, конят на богата ша бил като тромаво магаре в сравнение с техния бял красавец, а в знак на искрено приятелство към мен. Ще ли да ми позволят да се включа в облога? Приех на драго сърце и вече си представях как ще спечеля купари, без да си мръдна пръста. Само че жръбецът на богата ша над надбяга нашия кон и аз загубих почти всичкото си злато. Тук аркът се засмял, но мазир засрамено навел глава. Но продължил да разказва, покъсно научих, че новите ми, приятели са мошеници, които се присъединяват към един, към друг керван и си търсят жертви. Оказа се, че богаташът в Ниневия е техен съучастник и тримата си разделят спечеленото от наивници като мен. Тази лувка измама беше първият ми житейски урок и предупреждение да не бъда толкова лековерен. Само, че аз не си взех по и отново получих горчиво урок.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 с което да подсигури своето бъдеще и бъдещето на семейството си. Втори, златото се труди усърдно и неуморно за мъдрия човек, който го влага в доходоносни начинания и го множава, както се множат стадата по пасищата. Трети, златото става вярно на предпазливия собственик, който го закриля и го влага според съветите на мъдри хора, опитни в бораването с пари. Четвърти, златото се изплъзва през пръстите на онзи,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 Арка днежно сложил ръка на главата му, забелязвам, че добре се освил уроците, щастлив съм, че имам син, на когото да поверя имането си. Калаба млъкнал и изпитателно огледал хората около огъня, после отново заговорил. Според вас каква е полуката от разказана на Мазир? Кой от вас може да отиде при баща си или при бащата на съпругата си и да даде отчет как управлява спечеленото? Какво ще си помислят тези възрастни хора, ако им кажете?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 което било пристроено към магазина. Матун се бил изтегнал на разкошния килим и похапвал от ястията, поднасяни от чернокош роб. Родан застанал пред него, разкопчал коженото си сетре, при което долу се показали косматите му гърди, и подхванал. Виж! Дошъл съм да се посъветвам с теб, защото се чудя как да постъпя. Дружелюбна усмивка озарила изпитото лице на Матун. Какво толкова си направил?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 Май започнах да не дочувам. Много добре ме чу. Нима е истина. Излиза, че Родан, майсторът на копия, е по от другите и идва при лихваря не за заем, а за съвет. Мнозина ми искат злато, за да платят за безразсъдните си харчове, обаче не са поискали мнението ми. От друга страна, има ли по-мъдър съветник от лихваря, към когато се обръщат всички и спаднали в беда? Седни.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 но тейска услуга заради съпруга си Раман, защото мечтая един ден той да стане заможен търговец. Каза, че досега съдбата не е била благосклонна към него и, че ме моли да му заема достатъчно жълтици, за да му потръгне търговията и да ми се издължи от печалбата. Приятелю, подхванал Матун, тази тема е важна и заслужава да обсъдим. Онзи, който притежава злато, носи голяма отговорност.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 Не мисляште да поема бремето на моя зет. Обаче ще те питам нещо, заемаш пари на много хора. Не ти ли се издължават? Матун иронично се усмихнал като човек с богат житейски опит. Възможно ли е заемът да е обезпечен, ако длъжникът не е в състояние да го изплаща?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 На тях отпускам съвсем минимални суми, и то само, ако заемът е гарантиран от близки приятели на евентуалния длъжник. В противен случай това сандъче години наред ще ми напомня за лековерието ми. Матон вдигнал капака и родан, който изгарял от любопитство, се навел да разгледа прословутите залози. лози. На йот в сандъчето зърнал бронзова огърлица върху парче ален плат. Матона взел и нежно прокарал пръсти по нея.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 Поговорих с него, обещах да му помогна отново да стъпи на крака. Той се заклева всички богове, че ще ме послуша. Обаче не му беше писано. С жена му се скарали, той е предизвикал да го. Прободе в сърцето и тя го намушкала. Какво се случи с нея? Попитал Роден. С нея ли? А да. Това остана от нея.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 Така ли? Наистина ли някои хора са толкова почтени? Очудил се Родан. Запомни нещо от мен, не се притеснявай, когато заем изказаем за печелившо начинание. Пази се от хора, които закъсват финансово поради неблагоразумието си, защото има опасност да се простиш със златото си. Родан извадил от съндъчето тежка златна гривна, богато украсена със капоценни камъни, и попитал, каква е нейната история? О, моят добър приятел, очевидно има слабост към жените, шеговито подхвърлил Матун. Защо не? Та нали съм много помлат от теб. Вярно е, но този път ще останеш разочарован, защото тази история не е романтична. Притежателката на гривната е пълна, с бръчкано лице, отгоре на всичко дърдури непрекъснато и то такива глупости, че ме подлодява. С и бяха заможни и ми бяха добри клиенти. Но претърпяха загуби и обедняха. Нейната мечта е синът и да стане търговец. За е от мен известна сума, та той да влезе в съдружия с някакъв керванджия, който товарал. Камилите си са стоки, купени в един град, които продавал изгодно другаде. Само че този керванджия се оказа мушеник изоставил съдружника си в непознато поселище, и то без пукната пара и заминал призори, докато онзи още спял.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 Всъщност сам съм си виновен. Давах си сметка, че рискувам, като отпускам заем на един неопитан младок, но не може да откажа на майката заради обезпечението, което ми предложи. Матун извадил от съндъчето въже, завързано на възъл. Това пък принадлежи на Небатор, който търгува с камили. Всеки път, когато иска да купи стадо, но парите не му достигат, ми носи това въже и аз му давам на заем. Той е разумен.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 заради което работих науморно и търпях лишения. За това ще давам на заем само на хора, за които съм сигурен, че ще ми се издължат. Е, родан, споделих с теб някои от тайните, скътани съндъчето са залозите. Вещите, които видя, са красноречив пример за слабохарактерността на хората и за стремежа им да вземат заеми, чието изплащане не могат да гарантират. Залозите съндъчето са доказателства и за заблудата на тези хора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 преди да остареш, то. Дори може да се отвои, благодарение на лихвите по позаймите, които отпускаш на платежоспособни хора. Следователно рискуваш да загубиш и печалбата, която би могло да ти донесе. Затова не се изкушава и от грандиозните планове на неопитни ентусиасти, които си въобразяват, че с твоето злато ще натрупат големи състояния. Подобни въздушни коли градят само мечтатели,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 Някакво момиченце го дръпнало за колана и стръперещо гласче попитало. — Моля те, кажи ми какво става? — Ще загинем ли? Чувам страшни звуци. Виждам окървавени мъже и много ме страх. — Какво ще стане с нас, с мама, с братчето и с бебето? Коравият стар воин примигнал и вирнал брадичка, после побързал да успокои малката. — Не. — Бой се, миличка.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 които влизали в прохода и се качвали на стената, за да се сражават с врага, после ранени или мъртви отново се озовавали долу. Около него продължавали да се тълкят изплашени хора, които се вълнували дали стените ще издържат. А той неизменно отговарял с достолепието на опитен войн: стените на Вавилон ще ви защитят. Три седмици и пет дни нападенията не спирали, дори ставали по-ожесточени.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 чрез който веста за победата се разнесла надлъж и на шир. За пореден път стените на Вавилон попречили на жестоките вражески войни да превземат града, да ограбят съкровищата му и да отведат в робство жителите му. Вавилон просъществувал векове наред, такмо защото бил добре защитен. Друга възможност нямало. Градските стени били красноречив пример за стремежа на хората към закрила и желанието им да се осигурят желание, което е вродено от човеците.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 Надявал се да види свой познат, от когото да вземе назаем дребна медна монета, за да спечели благоволението на шишкавия съдържател и да си изпроси по-голяма порция. Иначе не си струвало да влиза, защото на бърза ръка ще ли да го изгонят. Така се бил мислил, че се стреснал, като се озовал лице в лице му с човека, от когото бягал като чума, да дабазир, който търгувал с камили. Дължал дребни суми на мнозина приятели. Но да се срамувал заради неспособността си да се разплаща на време с него. Търговецът широко се усмихнал, като го видял. А, търкат. Тък му не го търсех, за да ми върне двете медни монети, които му взех преди месец, както и сребърника, дето му го дадох на заем още по-преди. Добра среща, добра среща. Точно днес парите ще ми свършат добра работа. Е, младежо, ще си издължиш ли? Таркът си изчервил, идвало му да потъне в дънземя. Пък и бил гладен, та нямал сили да надговори да базир. Извинявай, много извинявай, запълтечил, обаче днес нямам пукната пара. Ами, намери. Все някой ще ти даде назаем две медни монети и една сребърна, за да се разплатиш на стария приятел на баща си. Старият приятел, който прояви към теб голяма щедрост, когато...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 понеже съм гладен като вълк. А на приятеля ми донеси кана с вода и нека водата да студена, защото жегата е голяма. Сърцето на таркът се свило. Само това липсвало, да гледа как този гладник излапва цяло козабуче. Обаче не продумал, защото не можал да измисли подходящи думи. Дабазир обаче явно не знаел, що е мълчание, широко се усмихнал, добродушно помахал на другите посетители,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 И придърпал килимчето си към търговеца на Камили. Другите клиенти си взели чиниите си, наредили се в полукръг пред базир и отново заглузгали сочните пържоли. Само търкът седял и гледал. Търговецът не му предложил да подели с него храната си, дори не го подканил да. Вземе от пода парчето хляб, което паднало от подноса. Отхапал от печеното месо и заговорил.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 Затова печелех само колкото да осигуря скромен живот на прекрасната си жена. Жадувах за скъпи вещи, които не можех да притежавам. Скоро открих, че собствениците на много магазини ми имат доверие и са готови да изчакат да им плакя. Само, че аз не можех да си покривам дълговете. Повтарям, бях млад и наопитани не знаех, че онзи, който харче повече, отколкото печели, си проси беди и унижения.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 Нямах надежда да избягам и бях играчка в ръцете им. Разтреперих се, докато жените една по една ме разглеждаха. Питах се, дали ще имат жалост към мен. Сира, първата съпруга на главатаря, която беше повъзрастна от другите, преценяващо ме оглеждаше, но каменното й лице не издаваше мислите и извърнах очи и се почувствах още по безнадежден Втората красавица с презрително изражение ме изгледа с отвращение, сякаш бях червей.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 Щеше да ги победиш и да си напочет сред съгражданите си. Обаче ти е липсвало желание да ги пребориш. Затова гордостта ти е потъпкана и сироп в сирия. Много мислих за тежките и обвинения и във въображението си изкувах множество провържения на твърдението й, че съм рок по душа, но така и не ми се отдаде възможност да ги изрека. Три дни след последния ми разговор с Сира, тя изпрати прислужницата си да ме повика и ми каза: Майка ми отново е тежко болна.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 Продължих напред и ще ви доверя, че малцина са преживели подобни изпитания, за да го опишат. Храната и водата свършиха. Слънцето напичаше безмилостно. При вечер на деветия ден буквално се свлякох от камилата и си помислих, че надали силите ще ми стигнат да възседна отново и че сигурно ще умра, изгубен в безкрайната пустош. Проснах се на земята и спах до изгръв слънце, когато ме събуди утринният хлад. Седнах и се огледах. Изтощените камили лежаха наблизо. Накъдето и да погледнех, виждах само камъни, пясък и тръливи храсти. Никаква вода, нито нещо, с което да заситя глада си и да нахраня грохналите камили. Запитах се, дали краят ми ще настъпи сред безкрайната тишина на тази пустош. Странно, но умът ми беше по-бистър от всякога. Струваше ми се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 Имаш ли желание честно и почтено да се издължиш на всичките си кредитори и да си върнеш уважението на съгражданите си? Младежът се просълзил. Коленичил пред Дабазир и рекал: Ти ме окоражи. Помогна ми да прогледна. Чувствам, че в гърдите ми бие сърцето на свободен човек. Дабазир не ни разказа как си намерил пътя за Вавилон, обадил се един гост. Има ли желание и решителност?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 че в Сирия съм бил Камилър, той ми изпрати при Набатор, търговеца на Камили, комуто нашият добър цар наскоро беше възложил да купи няколко стада от тези издържливи животни, необходими му за дълго пътешествие. Той оцени познанията ми и ме взе за помощник. Полека-лека се издължих на кредиторите до последното петаче и до последния сребърник. Едва тогава добих смелост да вдигна глава и да се почувствам почтен човек. Дабазир се умълчал. После се провикнал към кухнята. Коскур, мързеливец такъв, храната ми истина. Искам още отпеченото. Донеси и затаркът, сина на моя стар приятел, който е гладен и ще обядва с мен. Така завършва историята на Дабазир, вавилонския търговец на Камили. Той открил душата си, след като осъзнал една велика истина, известна и прилагана на практика от мнозина мъдри хора, живели много преди той да се е родил. Тази истина е избавила от незгоди и е водила към успех хора от всички възрасти и ще продължи да напътства у нези, които притежават достатъчно мъдрост да осъзнаят магическата сила. Предназначена е за всеки, който прочете следните редове, има ли желание и решителност. Път се намира Глава 9 Глинените плочки от Вавилон. Колеш Сейнт Суитин Нотингамски университет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 Така постепенно ще се издължа до край. За тази цел тук ще напиша имената на всичките си кредитори и точната сума, която дължа на всеки от тях. Фаро, такъч, две сребърни и шест медни монети. Синджар, дърводелец, едно сребърна монета. Ахмар, мой приятел, три сребърни и едно медна монета. Занкар, мой приятел, четири сребърни и седем медни монети. Аскамир. Мой приятел, едно сребърна и три медни монети. Харинсир, ювелир, шест сребърни и две медни монети. Диарбекер, приятел на баща ми, четири сребърни и едно медна монета. Алкахът, мой хазяин, четиринадесет сребърни монети. Матун, Лихвър е сребърни монети. Биреджик, селски стопанин, едно сребърна и седем медни монети.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 Проявих мъдрост и решимост и през този месец заработих 19 сребърника, като купих за Небатур няколко камили, които той одобри. Сумата разпределих според плана. Една десета заделих, 70 оставих за домакинските разходи, 20 разделих по-равно между кредиторите си. Сахмар не се видяхме, обаче оставих парите на жена му. Биреджик така се зарадва, че още малко щеше да ми целуне ръка.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 Отново е пълнолуние. И през този месец работи здраво, обаче не ми вървеше като преди. Купих само няколко камили и спечелих едва единайсет сребърника. Въпреки това с милата ми жена не нарушихме плана, макар да останахме без нови дрехи и да се хранехме с треволяци. Отново оставих на страна една десета от 11 сребърника и отново оставихме за домакински разходи 70 десети. Ах, мър ми изненада! Защото ме похвали, въпреки малката сума, която му дадох. Бий също ми каза добри думи. Алкахът се разгневи, но като му заявих, че може да не взема своя дял, щом не му трябва, волюневолю се примири. Другите и този път бяха доволни. Луната отново е пълна и сърцето ми ликува. Късметът ми проработи, намерих чудесно стадо камили и купих повечето.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 Дори Алкахад надмогна вечната си заедливост и ми каза: На времето беше като мека глина, която всеки може да мачка и да моделира, сега обаче си като парче бронз, което устоява на натиск. Ела при мен, ако някога ти потрябва злато или сребро. И други ми засвидетелстваха уважението си и се обърнаха към мен с думи на почит. А жена ми ме гледаше с онова обожание, от което всеки мъж добива самочувствие. Тук е мястото да кажа,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 Наименития търговец във Вавилон Шаронада яздал начало на кервана си. Харесвал хубавите тъкани и винаги носел скъпи одежди, подобаващи на високото му положение. Харесвал породистите коне и наперено яздал буйния си арабски жребец. Страничният наблюдател никога не би предположил, че този човек е в напреднала възраст. Или, че нещо го тревожи. Да.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 Бил задължен до гроб. Искало му се да помогне на хадан, но като гледал обиците и пръстените му, задачата му се струвала все по-трудна. Младокът се окичал с бижута като някоя жена, от друга страна има волевото лице на дядо си помислил си. Само дето дядо му не носеше толкова пишни одежди и не се гиздаше с такива дранкулки. Накарах го да ме придружи с надеждата да му помогна да напредне в живота, след като баща му пропиля семейното. Имане Хадангула прекъснал размислите му: Защо се бъхтиш толкова? Защо предприемаш тези изнорителни пътешествия с Кървана? Никога ли не ти остава време да се порадваш на живота? Шару Нада се усмихнал: Да се радвам на живота ли?. Какво би направил, ако беше на моето място? Ако разполагах с твоето богатство, щях да си живея царски. И презум нямаше да ми мине да яздя през тези нажежени пясъци. Попаднаха ли ми няколко жълтици, веднага щях да ги схарча. Щях да нося най-скъпите одежди и да си купувам най-редките скъпоценни камъни, пръстени и гривни. За такъв живот мечтая. Който си струва да се изживее. Двамата се засмели. Дядо ти не носеше пръстени и гривни, и изтърсил Шаронада, после се жалил за прибързаността си и добавил ушна шега. Няма ли да си оставиш време за работа? Работата е за рубите. Отсекъл младокът. Шаро Нада прехапал устни и си замълчал. Проговорил едва като се изкачили по един стръмен склон. Дръпнал юздите на коня и посочил в далечината. Ето е долината. Загледай се и ще видиш стените около Вавилон. Унази кула е храмът на Бел. Ако имаш Орлови очи, може би ще видиш дима от вечния огън на върха и това е Вавилон.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 Шаронада се загледал в трима възрастни урачи в близката нива. Странно, но му се сторили познати. Не, сигурно си въобразявал. Невъзможно е след 40 години да минеш край същата нива и да завариш там същите урачи. Въпреки това нещо му подсказвало, че не греши. Старец с треперещи ръце държал ралото. Други двама ситнали до воловете и ги мушкали с стените си, за да ги принудят да теглят ярема. Преди 40 години той бе завидял и беше пожелал да е на тяхното място. Каква промяна беше настъпила в живота му през това време? Обърнал се из гордост в перил поглед в камилите и магаретата, натоварени с скъпи стоки от Дамаск. А освен този керван притежавал какво ли още не? Посочил нивата и отбелязал,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 Който беше окован заедно с мен, се присмя на тримата орачи. Погледни ги тези мързеливци, подхвърли. Този, дето държи ралото, не прави усилия да оре понадълбоко, а другарите му не смогват да удържат воловете в бръздата. Как да очакват с добра реколта? Какво, какво каза? Че сме ги до сте били оковани един за други? Попитал Хадангула. Да, с тежки вериги. До него беше Забадо, крадецът на овце. С него се бяхме запознали в Харун. Накрая вървеше един, когато наричахме пирата, защото не си каза името. Мислехме, че е моряк, защото на гърдите му бяха татуирани преплетени змии, както обичаят на мореплавателите. Колоната се състоеше от мъже, оковани по четирима. Бил се окован като ропли. Изненадал се младежът. Дядо ти не ти ли е казвал, че на времето бях роб? Често говореше за теб, обаче не споменавал тази история. Беше човек, с когото можеш да споделиш най-съкровените си тайни. На теб също мога да се доверя, нали? Шаро Нада погледнал младежа право в очите. Разбира се, че можеш да разчиташ да си държа езика зад зъбите, обаче съм удивен. Разкажи ми как попадна в робство. Шаро Нада свил рамене, всеки човек може да бъде поробен. Моето падение беше предизвикано от игрален дом и от отечемична бира. Станах жертва на неблагоразумието на брат ми, който при свада оби най-добрия си приятел. Баща ми му остави на вдовицата на мъртвеца като гарант, за да спаси от затвора другия си син. После не можа да събере пари да ме откупи, тя се разгневи и ме продаде на роботърговеца. Жалко! Какво несправедливост? Възкликнал Хадангула. гула. Разкажи ми, как си върна свободата. Не бързай, ще стигне ми Сега продължавам разказа си. Като минахме край урачите, те ни се присмяха. Единият дори си свали шапката, поклони се и се провикна. Добре. Дошли във Вилон, гости на царя.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 В този момент се обади Мегидо и го скастри, не говори глупости. Господарите не пребиват от робите, които се подчиняват и работят усърдно. Напротив, харесват ги и се отнасят добре с тях. Че кой иска да се бъхти? Подхвърли за Бадо. Тия урачи са умни. Не се претрепват, само се преструват, че работят. Няма да успееш в живота, ако изклинчваш, възрази Мегидо.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 Според мен е по-добре да проявиш мъдрост и да се справяш, без да работиш. Само гледайте какво ще правя, ако ни накарат да градим стената. Ще се уредя да нося мяха с вода или на някоя друга блага работа, пък вие, дето обичате да се трудите, ще се скъсате да влачите тухли. И се изсмя глуповато. Толкова се разтревожих, че не мигнах цяла нощ. По едно време видях, че всички спят. И тихо повиках стража Гудосо, който ни вардаше в момента. Беше от онези арабски разбойници, които смятат за нормално да ти прережат гърлото, след като ти отмъкнат кесията. Ще те питам нещо, прошепнах му. Вярно ли е, че като стигнем в Вилун, ще ни продадат и ще ни накарат да зидаме стената? Защо питаш? Не е же се той. Че как да не питам? Млад съм още, живее ми се.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 Повечето обаче бяха натоварили на гърбовете си кошове, пълни стухли, и пъплеха по стръмното, за да ги занесат на зидарите. Надзирателите ругаеха мързеливците и налагаха скамшиците си онези, които изоставаха. Видях как мнозина падаха под тежеста на грамадните кошове стухли, ако ударите скамшик не ги принуждаваха със сетни сили да се си изправят, надзирателите ги избутваха в страни от пътеката. Наслед дълго труповете им щяха да бъдат струпани върху купчените мъртъвци край пътя, за да бъдат погребани в носветени гробове. От страшната гледка затреперих като лист. Ето какво ме очакваше, ако не успех да убедя някой богаташ от Вавилон да ме купи за свой роб. Годосо се оказа прав. Отведуха ни в затвора за роби и на другата сутрин ни подкараха към пазара за човешка плът. Събратите ми по съдба си изплашиха и само къмшиците на надзирателите ги накараха да пристекят напред, та купувачите да ги огледат. Ние с Мегидо се обръщахме към всеки купувач, който ни позволяше да го заговорим. Пирата се възпротиви, затова търговецът нароби повика хората от царската стража, които оковаха бунтаря и го отведоха. Честно казано, малко го съжалих. Мегидо предусети, че скоро ще се разделим.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 Разпита го за стопанството му и за посевите и явно го убеди, че ще му отполза. Е от полза. Селянинат дълго се пазари с търговеца на Роби, после извади от пазвата си дебела кесия и скоро Мегидо тръгна след новия си господар. До обят бяха продадени още няколко души. Годосо ми пошушна, че търговецът бил недоволен, затова нямало да остане още един ден, а при вечер щел да отведе всички останали Роби при човека на царя, за да ги продаде като черноработници. Вече се бях отчеял, когато до ограждението пристъпи пълен и наглед добродушен човек и се поинтересува, дали сред нас има пекър. Доближих се до оградата и казах, защо майстор като теб търси по неопитан пекър? Няма ли да е полезно да обучиш някого така, че да ти е пръв помощник в работата? Погледни ме, аз съм млад, силен и работлив. Купи ме и няма да съжаляваш.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 Струваше ми се, че съм най-щастливият човек във Вавилон. Новият ми дом веднага ми допадна. Господарят, носещ името на Нанайт, ме научи как да стрива мече ми в каменното корито на двора, как да наклажда огън в пеща и как да меля много ситно сосамовото брашно за приготвяне на медените питки. Леглото ми беше в хамбара. Старата Суасти, също Рубиня, беше доволна, задето й помагах за потежката домакинска работа.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 На Нанайт ми даде своя стара одежда, за да съм облечен прилично, а сласти ми помогна да я закърпя и да изпера. На другия ден изпекох двойно повече медени питки, които, наредени на таблата, изглеждаха още по-апетитни. Грабнах я, тръгнах по улицата и на висок глас започнах да хваля стоката си. Отначало никой не ми обърна внимание и аз се обескуражих, но не се отказах. При вечер хората огладняха.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 Рано или късно ще ми помогне да се откукя и отново да притежавам собствено стопанство. С течение на времето на Нанайт все по-нетърпеливо чакаше да се върна от следобедната си работа. Стоеше на вратата, грабваше парите от продажбата на медените питки, разделяше ги според оговорката ни, после започваше да му опреква, че не съм достатъчно активен, за да увелича печалбата. Често излизах извън града, за да продавам моите питки на надзирателите на рубите, Работещи по строежа на стената. Не ми се искаше отново да ставам свидетел на потрясаващата гледка, обаче надзирателите бяха добри клиенти. Един ден си изненада зърнах за Бадо, чакаше на опашката, за да напълни за пореден път коша си стухли. Беше станал кожа и кости, движеше се приведен, гърбът му беше изранен от камшиците на надзирателите. Съжалих го и му дадох една питка, която той натъпка в устата си като гладно животно. Видях жадния му поглед и избягах, преди той да сгръбчил таблата. «Защо работиш толкова много?» Попитаме един ден Арът Почти същия въпрос днес ми зададе и ти. Разказах му за теорията на Мегидо и, че наистина трудът е най-добрият ми приятел. Гордо му показах кесията си, пълна с дребни монети, и обясних, че ги спастявам, за да се откупи от господаря и да стана свободен човек. И какво ще правиш, когато си свободен? Попитаме той. Ще стана търговец. За това мечтая. Тогава аратгула Гула сподели с мен нещо, което не подозирах. Каза ми, не знаеш ли, че я съм роб? Сега съм съдружие с господаря. Млък ми. Извикал хадангула и очите му гневно проблеснали. Отказвам да слушам лъжи за дядо си. Никога не е бил роб. Шару Нада преспокойно отговорил. Уважавах го, задето се беше преборил с лошия късмет и се беше наредил сред най-именитите граждани на Дамаск. А ти, който си му внук, приличаш ли на него? Готов ли си да приемеш фактите като истински мъж или предпочиташ да живееш в заблуда? Хадан се наместил на седлото и отговорил, макар че гласът му пресеквал вълнение. Всички обичаха дядоми.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 Един роб се опитал да избяга, убил един от стражите, после го хванали, а сега ще го бият камшици, докато умре. Дори царят ще присъства. Не посмях да се приближа до позорния стълб от страх да не би някой от дяпачите неволно да блъсне моята табла с медени питки, Затова се качих на недовършената стена и зърнах как се приближава по златената колесница на Навуходоносур. Не виждах стълба, но чувах писъците на горкия роб.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 че е разтревожена. Господарят е загазил, каза ми, без предисловия. Преди няколко месеца загуби голяма сума пари в игралния дом. Вече не плаща населените, които му доставят пшеницата и меда. Не плаща и налихваря. Кредиторите му са разгневени и го заплашват. Защо да се тревожим заради неразумните му постъпки? Да не сме му настойници? Възкликнах. Без да се замисля. Глупаво момче си ти. Той те е заложил при лихваря. Ако не си върне заема, онзи ще те продаде. Чудя се какво да направя. Добър господар е и ми е мъчно за него. Защо? Защо го сполетяха такива беди? Оказа се, че страховете и са основателни. На другата сутрин лихварят пристигна с някакъв човек, когато нарече Саси. Този съси ме огледа, сякаш бях животно запродан, и заяви, че ще му свърша работа. Лихварят не изчака връщането на господаря ми, а каза на суасти да му съобщи, че си е взел залога и ме отведе. Бях само с дрехите на гърба си, но понеки сията с монетите беше привързана за колана ми и скрита в гънките на робата. Надеждите бяха изтръгнати от сърцето ми, така, както ураганът изтръгва дърво и го запокитва в морето. В живота ми отново беше настъпила катастрофа, причинена от алкохола и от хазарта. Докато с аз си прекусявахме града, аз се опитах да го спечеля, изтъкнах колко усърдно съм работил за Нананайт и обещах да правя същото и за него. Отговорът му попари и последната ми надежда. Не ме интересува какво си работил при пекаря. И господаря ми не го интересува. Царят е наредил да се изкопае разклонение на големия канал.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 От днес си свободен човек. Той извади от пазвата си глинената плочка, на която пишеше, че съм роб, и я хвърли на калдъра с такава сила, че тя се пръсна на парчета. Двамата ги тъпкахме с крака, докато от тях остана само червеника в прах. В очите ми напираха сълзи. Знаех, че съм най-щастливият човек във Вавилон.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 това беше единственият ключ, отвърнал Шаронада. Той обичаше да се труди и боговете щедро го възнаградиха. Май започвам да разбирам. Замислено промърморил младежът. Чрез работата той е привлякал множеството си приятели, които са се възхищавали от неговото сърдие, довело до невероятния му успех. Работата му е спечелила уважението на съгражданите му от Дамаск.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 Отвън са били облицовани с тухли и са били предпазвани от дълбокров, пълен с вода. Изграждането на последните и по-известни стени започнало приблизително 600 години парахъра по заповед на цар Навополасур. Замисълът му бил толкова мащабен, че той не доживял да види крайния резултат. На сина му на Воходоносур, чието име не е известно от Библията, се паднало да довърши проекта. Размерът на построените по стени е изумителен. Според информацията, открита в благонадежни източници, зидовете били високи 48 метра, приблизително колкото 15 етажна съвременна сграда. Предполага се, че дължината им е била между 14,4 и 17,6 км. Били толкова широки, че отгоре можела да се движи колесница, теглена от 6 коня. Днес от тази забележителна конструкция на лица е са само останки от основите на стените и защитния троф. Към пораженията, нанесени от природните стихии, се добавили и набезите на арабите, които разбивали стените и отнасили тухлите, за да ги използват за своите постройки. Срещу Вавилон предприемали нападения могъщите армии на почти всеки владетел от тази епоха на завоевания на чужди територии. Мнозина заповядвали градът да бъде обсаден но опитите за превземането му винаги били неуспешни. Тук е мястото да отбележим, че тогавашните армии не били за подсеняване. Според историците тези армии са състояли от похиляда конника, 2500 колесници, 120 полка от похиляда 1000 пехотинеца. Обикновено са отделяли 2-3 години за подготовката, включващо осигуряването на снаряжение и складове с храна по пътя на армията.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 Успешен бизнесмен, той основа класа MAP Company в Денвър, Колорадо и публикува първия пътен атлас на Съединените щати и Канада. През 1926 година той издава първата от известна поредица брошури за пестеливостта и финансови успех, като използва притчия от Древен Вавилон, за да изтъкне всяка своя точка. Те са разпространени в големи количества от банки и застрахователни компании и стават познати на милиони, като най-известната от тях най-богатия човек във Вавилон притчата, от която настоящия том носи своето заглавие. Тези Вавилонски притчи се превръщат в съвременна вдъхновяваща класика. Джордж Склейсън Най-богатият Човек във Вавилон. Десет притчи за парите Дричаст Ман им Бабалун Джордж е с класа Капирайт Джордж е класа 1926 1930 1931 1932 1936 1937 1940 1946 1947 1954 1955 All Rights Reserved Джордж Склейсън Автор Весела Прошкова, преводач Escape Ranty, 2013 HTTP двоеточие дабл наклонена черта 4 и тяй точка ISBN 978-954-39-0088-6